Бачила гарну вовну. Юлька на нитках схибнулася, брала кілограмами всюди, де бачила. Василь і Назарчик светрів мали неміряно, нелічено. Враз Софія почула страшенний лемент у відділі товарів для відпочинку. Касирка, вигідно розкинувшись у кріслі біля каси, репетувала до когось «Мужчина, вийдіть з відділу!» «Мужчина, я кому сказала?» «Мужчина, забирайтеся геть!» Винуватцем Лементу був бідолашний Френк він зайшов собі спокійно за прилавок, користуючись тим, що у відділі, ні покупців, ні продавця і коперсався у риболовських гачках, ані гадки не маючи, що істеричний репет касирки в якийсь спосіб стосується його. Впізнавши свого, Софія побігла рятувати Френка. Спершу підійшла до касирки. Заспокойтеся і припиніть крик. Він усе одно вас не розуміє. Він американець, член американської делегації. У вас будуть неприємності. Ой, господи, але ж у відділі немає продавця. То обслужіть його самі, хіба важко?» За хвилю Френкові проблеми з гачками вирішилася. Та з'ясувалося, що проблеми не лише в цьому. Побачивши Софію, він зрадів, як дитина у темному лісі, повному вовків, що уздріла маму. О, Софі, you are my angel keeper. I am lost. I can't find the sheep. Софіє, ви мій янголохоронець. Я загубився. Я не можу знайти корабель. Вони дісталися на борт незадовго до відходу. З того дня Френк не називав Софію інакше, як май енджл кіпе. Що воно, той енджел, значить, Софія не знала. У старих комуністичних словниках такого слова не було. Френк пробував витлумачити. «An angel is a white bird. «Біла пташка? Я біла пташка?» Це вже щось з лексикону індіанців «Софія – вождь біла пташка» Нарешті Френк здогадався написати слово Писане воно читалося зовсім по-іншому «Ангел!» Отак би зразу й сказав, а то «пташка!» Френк і Бетсі на знак подяки за врятування від лютої продавщиці запросили Софію і Юльку до себе в каюту. Софія затарилася пляшкою гідного вірменського коньяку, коробкою гідних цукерок. Такий коньяк у барі тягнув доларів на сорок. Френкова каюта «Люкс» містилася поверхом вище, ніж їхня. Рідна за тиждень круїзу каюта здавалася дуже затишною і зручною. Все у ній було продумане. Дзеркало перед покої, біля нього полички для косметики, Згори лампочка, щоб леді добре бачила своє личко в люстрі і не намастила губною помадою крий боже вуха. Кожна дрібничка мала своє місце. Навіть бирка ключа могла слугувати за відкривачку для пляшок. Та совєтіко-туристіко байдуже. Навіть як у нього в кожній кишені по відкривачці – він все одно скористається краєм столу. Після одного засідання наших у музичному салоні на новісінькому столі залишилися типові відмітки.